Qalu ya hasratana ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa ama yazirun hakika wamkhasirika walia kanusha kukutana na Mwenyezi Mungu mpaka ilipojia saa kwa ghafla wakasema ole wetu kwa tuliwe yapuza nao watabeba mizigo yao juu ya migongo yao ni maovu hayo wanayoibeba wamal hayatudunya illa laibu wa lahu wa lad darul akhiratu khairu lil ladina yattaqun afala taqilun maisha duniani sio chochote ila ni mchezo na pombao tu na hakika nyumba ya akhirah ni bora zaidi kwa wanaomcha Mungu. Basi je, amtii akilini? Wa dana'lamu innahu la yahzunukal ladhi yaquluna fa innahum la yukaththibunka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Tunajua ya kwamba yanakuhuzunisha wanayosema. Basi hakika wao hawakukanishi wewe lakini hao madhalim wanazikataa ishara za Mwenyezi Mungu wa laqad kudhibat turthulum min qablik fa sabaru ala ma kudhubu wa uzu hatta ataahum nasruna wa likalimati wa laqad jaa'a min na hakika walikanushwa mitume wa kabla yako na wakavumilia kule kukanushwa na kuudhiwa mpaka ilipoafikia nusura yetu na hapana wakubadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu نبيلا شكا زمكوجيا بعض يا اخبار ذمتومه ها و ان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى fala na ikiwa ni makubwa kwako huku kukata kwao basi kama unaweza kutafuta njia ya chini kwa chini ya ardhi au ngazi kwende ya mbinguni ili uwalete ishara nalau kuwa Mwenyezi Mungu angependa angeliwkusanya kwenye uongofu basi usiwe miongoni mwasiojua inma yastajibu alladhina yasmaun walmauta yabathuhumullahu thumma ilayhi yurjaun hakika wanaokubali ni wale wanausikia na ama wafu mwenyezi Mungu atawafufua na kisha kwake ndio watarejeshwa waqalu lawla nuzzil alayhi ayatan min rabbih qul inna allaha qadirun ala an yunzila ayatan walakinna aktharahum la ya'lamun nawamesema wa nini hakuteremshiwamujiza kutoka kwa mula wako mlezi sema فَكَيْفَ مَن يZE مَنْعَهُ وَقَدْ تَرَى مُعْجِزًا لَكِنَّ وَنْجِ وَاو حَوَجِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شيء ثم ila rabbihim yuhsharun nahappana myama katika ardhi wala ndege anayeruka kwamba wazake mbili ila ni umma kama nyinyi hatukupuuza kitabuni kitu chochote kisha kwa mula wao mlezi watakusanywa walladhina kadhabu biayatina summun wa wabkumun fi adh-dhulumat Man yashaa illahu yudlilu wa man yashaa yaj'alhu ala siratin Na waliokanusha ishara zetu ni viziwi na mabubu waliomwagizani. Mwenyezi Mungu humwachia kupotea mtakaye na humweka katika njia iliyonyoka amtakaye. Ul ara'aytakum in ataakum adhabuullahi aw atatkum as-sa'atu ghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin. Sema, mwaonaje ikikujieni adhabu ya, iki ya Mwenyezi Mungu au ikakufikieni hiyo saa? mtamwomba asiye kuwa Mwenyezi Mungu kiwa nyinyi ni wa kweli bal iyah tudauna fayakshifu ma tadauna ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun bali iyendiye mtakayemwomba na yatkuondoleeni ya akipenda na mtasahau hao mnoufanya ushirika wake Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah Hakika wa waliokanya kukutana na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hisabu na malipo ya siku ya kiyama na wakaendelea na kukanusha kwao mpaka yalipowafuma mambo ya siku ya kiyama wakajuta na wakasema ole wetu yaani msiba wetu kwa kupuuza kwetu kuifuata haki huko duniani. Nao siku hiyo watakuwa wanaanguka kwa kuemewa na uzito wa dhambi zao. Ni mabaya mno hayo madhambi wanayabeba. Na huo uhai wa duniani walioona makafiri kuwa ndio uhai wa pekee. Na ambao hawaukusudiwi kwa kufanya vitendo vya kumridhi Mwenyezi Mungu, uhai huo si chochote ila ni mchezo usiyokuwa na manufaa, na pumbao la kujipumbaza tu. Na hakika nyumba ya akhirah ndiyo hasa uhai wa kweli. Huo unawanufaisha zaidi wale wanaomwogopa Mwenyezi Mungu na wanazifuata amri zake. Basi hamtia kilini jambo hili lilio Hivyo hamfahamu linalokudhuruni na linalokufaeni. Ewe Nabii, sisi tunajua kuwa yanakuhuzunisha haya wayasemayo makafiri ili kukukadhibisha. Basi wewe usihuzunike kwa hayo, kwani hakika wao hawakutuhumu wewe kuwa ni mwongo, walakini wao kwa kujidhulumu nafsi zao na kuidhulumu haki, wanashindana kwa inda na wanazikanya kwa ndimi zao dalili za ukweli wako na alama za unabii wako. Na hakika mitume wa kabila yako walikabiliwa na ukanushi na maudhi kutokana na kaumu zao kama walivyokufanyia wewe kaumu yako nao wakasubiri juu ya kukanushwa na kuudhiwa mpaka tulipo nusuru basi nawe subiri kama walivyosubiri wao mpaka ikuje nusura yetu wala hapana la kugeuza ahadi ya Mwenyezi Mungu kuwa atawanusuru wenye kusubiri lazima haya timie. Na sisi tumekusimulia kutokana na habari za hao mitume na tulivyowaunga mkono. Ndani ya hayo, mnamaliwaza yako na maelezo kuwa yeyote mwenye kuchukua ujumbe, lazima ahimili kila namna shida. Ikiwa unaona viki kwa kukataa kwao kuitikia wito wako, basi kama unaweza kutafuta njia ya kupita chini ya ardhi au ngazi ya kupandia mbinguni ukawaletia dalili ya kuthibitisha ukweli wako fanya hivyo lakini huna uwezo huo basi pua roho yako na usubiri kungojea hukumu ya Mola mlezi wako la ukua Mwenyezi Mungu angependa basi angeliwalazimisha wote hao wayamini uliokuja nayo wakitaka wasitake lakini yeye amewaacha kwa ajili ya kuwafanyia mitihani kuwajaribu basi usiwe miongoni mwa wasioyua hukumu ya Mwenyezi Mungu na mwendo wake kwa viumbe Hakika wanaoitikia wito wa haki ni wale wanaukubali. wale ambao wanausikia kwa msikio wa kufahamu na kuzingatia ama hao waliopotoka kabisa hawanafiriki kwa wito wako kwani wao wamo katika hukumu ya maiti na Mwenyezi Mungu atawafufua kutoka makaburini siku ya kiyama na atawarejeza kwake awahisabu kwa yaliyoyafanya na makafiri wa shupavu wamesema Tunataka teremshiwe Muhammad dalili ya kuonekana kutoka kwa Mola wake Mlezi itayoshuhudia ukweli wa huu wito wake. Waambie, ewe Nabii, hakika Mwenyezi Mungu anaweza kuteremsha hiyo dalili muitakayo. Lakini wengi wao hawajui nini hikima ya Mwenyezi Mungu katika kuzeremsha ishara. Na hayo hayafuati matamanio yao. Na lau kuwa yeye akiwakubalia hilo walitakalo, na kisha wakakanusha baada yake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 na Naaimewajalia wawe na sifa zao na vitambulisho vyao na mipango yao ya maisha yao. Hatukukiacha kitu katika kitabu kilichoandikwa kilicho kwetu ila tumekithibitisha. Na ikiwa wanakanusha, basi watafufuliwa pamoja na kaumu zote kwa ajili ya hisabu usiku ya kiyama. Na ambao hawakuzisadiki dalili zetu zinazoonyesha uwezo wetu na ukweli wetu wako. Basi hao hawakuna na hisia zao kuwawezesha kuitambua haki. Kwa hivyo wakawa wanababaika katika upotovu wa ushirikina na ainda, kama anavyobabaika kiziwi bubu katika giza la usiku, hawezi kuepuka kuangamia. Lau kuwa watu hawa wameelekea kheri Mwenyezi Mungu angeriwawezesha wamfikie, kwani yeye Subhanahu akitaka kumpoteza mtu kwa ufisadi wake aliokusudia, basi humwachilia mbali na shani yake. Na kitaka kumongoa mtu kwa kuwa makusudio yake ni sawa basi umsahilishia njia ya imani iliyowazi na iliyonyoka. Ewe Nabii, waambie hawa makafiri, naambieni ikikujieni adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu hapa duniani au ikikujieni kiyama kwa vitisho vyake, mtamuelekea yote asiyekuwa Mwenyezi Mungu mkimnyenyekea wakati huo akufaeni kwa lolote. Kama nyinyi mnasema kweli katika kumwabudu kwenu asiye kuwa Mwenyezi Mungu bali nyinyi mnamuelekea yeye mnapomuomba akakuondoleeni mnachotaka kiondolewe pindi akipenda. Na mnapokuwa katika hali hii ya shida, mnawasahau hao mnouwafanya ni washirika wake Mwenyezi Mungu.